То як тут можуть змінюватися часи доби чи пори року? Та будь-як, розвів руками хлопчик. Нам же ще майже нічого не відомо про Отіс, а поки що єдиний відомий нам аборигент чи то спить, чи то прикидається. Десь неподалік щось приглушено загоркотіло, немов наближалася гроза. Що це? стривожено запитала сніжана. Сторінка п'ятдесят п'ять. Сергій Козни плечима, прислухаючись. «То тільки мені здається, чи ті звуки потрохи наближаються до нас? Якщо й здається, то нам обом одночасно». Пильно вдивляючись у горизонт у напрямку походження звуку відповіла Сніжана. А купол неба поволі підіймався і змінював колір просто на очах. Ось він уже майже коричневий, темніший і ще темніший. «Щось мені підказує, що нам треба робити ноги звідси», – з острахом промовив Сергійко. «Наростання гулу було синхронним зі згущенням темряви. Якби що знати, куди бігти і від кого ховатися. У своєму вимірі, рідному місті, діти шукали безпечні місця, ховаючись за кущами чи будівлями. Нічого схожого поруч зараз не було». Ось поглянь, там наче трохи світліше, та й від того звуку, що наближається, подалі. Побігли туди, запропонувала Сніжана, і діти спробували бігти. Це було не так просто, як у своєму світі. Поверхня під ногами прогиналася, водночас і відштовхуючи, і засмоктуючи. Сили швидко втрачалися, але дітям не вдалося просунутися і на кілька метрів. Напевно, то марна справа, стомлено видихнула сніжана. Ну, хоч би яка підказка, що нам робити далі? Прикро буде, пройшовши стільки перешкод, отут і згинути, ні за цапову душу. Раптом перед обличчям Сергійка забовваніло щось світле й напівпрозоре. Що це? вражено вигукнув хлопчик. Цапова душа. Ніби хтось прошепотів на вухо. «Сніжко, ти бачиш цю цапову душу?» – запитав Сергійко. «А хіба у тварин є душа?» Сторінка 56. «У нашому вимірі нема, а тут, схоже, є», – пояснив хлопчик. «Принаймні, оцей жмут просвітління так мені відрекомендувався». «Ти боявся загинути ні за цапову душу?» – чулося далі Сергійкові – «А за цапову душу не боїшся пропасти?» «Та приємного мало», – подумавши, відповів хлопчик. «Що ти там бурмочиш?» – здивувалася Сніжана. «То виходить, ти не чуєш голосу цапової душі?» – здивувався хлопчик. «Чи ти з дуба впав?» – засміялася дівчинка. Не встигла вона це сказати, як до її ніг щось гепнулося. «Ой, що це?» – відскочила дівчинка. З подивом вона помітила, що стоїть під високим дубом. — Сергійку, звідки взялося це дерево? — Яке дерево? — не зрозумів хлопчик. — На що це ти дивишся, як на нові ворота? — Та ж тут нічого нема. — Ой, вже є. Ти поглянь, які новесенькі розмальовані ворота. Діти подивилися одне на одного, як на диваків. — Сніжко, з тобою все гаразд? — насторожено запитав Сергійко. — До речі, ти більше не чуєш того неприємного гуркуту? Дівчинка прислухалася. — Та наче ні. Єдине, що я зараз чую, так це те, як гудуть мої ноги. Враз вона почула знизу монотонне гудіння. О, а ти не чуєш? — Та чую, — кивнув головою хлопчик. Та тільки не гола, тріск. У мене вже голова трещить від цих ребусів-головоломок. Я зрозумів, що відбувається. Цей світ випробовує нас на міцність, причому кожного окремо. Отож нам варто бути обачними у словах і думках, а тим більше у діях. Ми не можемо дозволити світові посварити чи розлучити нас. У двох воно все ж якось упевненіше, почуватися в незнайомому місці. Сторінка п'ятдесят сім. Двадцять. Цікаво, а чим харчуються в цьому вимірі? Я такий голодний, що з'їв би бика.